опускаються з неба зорі і спочивають дрімотні. Жадібна забаганка пройти через Солом'янку і не загубитися в плетеві її волочок, провулків, сліпаків, зазубнів, суточків, дворищ, городів, белебнів, цвинтарів, садів, глинищ, пустарів, леват і річищ нежданно осяяла чорноту в моїй душі, віддихала, відживила мене. Самовпевнена певність, що лише я це здатен подужати, висіяла в свідомості, паралізованій сценою в актовій залі, зерна власної потрібності й цінності в цім світі. Зерна, що проростаючи, заперечували, перекреслювали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 Статичний альбом темнобілих контурних фотографій, знятих модерновим фотографом. Я повстився коліньми на тужа землю і зашепотів, як матір шепотіла молитву. Присягаюся тобі, мій пакулю, мій стрижню, мій Ерію, мій Дніпре. Присягайся тобі, моя рідна земле, тобі майбутнє. Допоки здатен буду на щось путні в цім світі, Не накладати на себе рук, А працювати, що є сили. Від зворушення мені щасливо сльозилися очі, І жодне слово молитви Не здавалося загучним або вартим Іронічного посміху. Перелітні птахи Ми мчали навперегони, мов хлопчаки, мов п'ятикласники, сірим шкільним коридором. Услід нам докірливо зирив учитель креслення. Добрий, кульгавий, тишко, а ми вже стрибали з торчма шкільного ганку в лолотливу соняшну ріку. Викупані з лоскітними краплями сонця на обличчях вибрали ми на берег бульвару, що ясно зелено тополився під високим небом. На долонях клумб синів льонок, а по синьому, червоними ліхтарями, горіли молоденькі тюльпани. Хмільно пахла прогріта сонцем міська земля, ніби на осонні під хатою, де кридяних дух учора побіленої стіни відступає перед настирним, всеосяжним, владним диханням вишитої трав'яною памолоддю призби. Нудило від самої думки про муровану клітку класу, про рейсфедери, лінійки, трикутники і про вивернуті на ватманський аркуш нутрощі гайки. кортіло іти, їхати, пливти, летіти кудись, не знати куди, шукати щось, не знати що. Жадібне бажання руху, змін, Сутливі проведження своєї незабарної дорослості лоскотало, тривожило душі кандидатів у благородні гуїнгми. «Націлено повіятися», – стиха проказав Андрій Політайло. «Сісти в поїзд і... ту-ту... трактори ремонтуватиму. А можна поміскувати про кібернетичного тракториста. Там рівнини, довжелезні гони» мінімум інформацій в пам'ять, і один кібер водитиме десяток машин. Маю ідейку. Весна, збудження земної магнітної сітки, закони взаємовпливів і некеровані спалихи в системі нашого електричного поля, розважливо проказав Славко Пасічник. Але навіть мені, сухому теоретику, Раптом заманулося пропливти марсіянським каналом, якщо він, звичайно, існує, і пропливти без скафандра, полощучи босі ноги в теплій марсіянській воді. Втім, з весною мене все нестримніше вабив.